Mugaz gaindiko haotxak. Lanera joateko edo etxera sartzeko egunero muga zeharkatzen duten ebegira egarri na izan gara, Mugaz gaindiko haotxak podcast honetan. Mugaz herritarren eguneroko ari begira eta zerbitzuetan dela, lan garraioan edo eta ikasketetan izan ohi diren galderak erantzuten aleginduko gara. Hortaz gain, mugaz elkarlan edo lankide batzuen inguruan ere, nintzatuko gara. Mugaz gaindiko haotzak, Euskal Irratien eta Antseta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirinio Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin. Gaurko atalean, garraioa, izango dugu izpide, paola oskoz. Mogaz gaindi bizidiren biztanleek, garraioari begira begiradiren egoera ezberdinak eta diren eskaintzak aipatu nahiko genituzke. Lan berezibat eraman baitu, akitania berria Euskadi Nafarroa, euroeskualdeak, eta honen berri jasoko dugu gaur, peio barren etxearekin kaixo peio. Kaixo. Bueno, aipatuko dugu zu euro eskualean mogikortasun arduraduna zarela edo bueno, ba sail horretan egiten duzula lan, ezta? Hoi oh, xeda bai. Mm -hmm. A dos ba garraioa hobetzeko aipatuko dugu transfer muga izeneko proiektua abiatu zuen utela orain dela urtezon baitzu, Mogazgaindiko mugikortasuna errazteko eta Mogazgaindiko garraio sarea indartzeko xedez. Zergatik eta nola sortu zen negitasmo hau? Egitasmo hau sortu zen, akitania Euskadi garaiko euroeskualdearen aldearen baitan, em, bi eskualdeen arteko, ba, bueno, ardatze estrategikoetako bat izan zen mugikortasuna, nolabait, mm -hmm. e, lo, plataforma logistikoari bo, ordezkapena, eman goliokena gara jartan, bi mili eta amaikatik geroztik, eta, ba, egitasmo hau sortu zen, nolabait, erantzuteko e, behar izan batita eta da, elkarrezagutzea, E, mugik hortasun zerbitzuak hobetu daita zen, ez? E, mm Hau -hmm. da, diagnosi orokorro bat egitea ikusteko zeberri izan dauken e, muga aldeko ba, agintaritza bakoitzak. Hortaz, hortik jaiozen lehenekin mm -hmm. zaurak, ez? Transfermoa lehen da biziko bertxio hartan. 2000 amaikan hasi eta 2002 arteo, 2002 arte irauntzen, ez daukat ibilbide historikoaren mm -hmm. Ehm, eh ba akordu zehatza baina bai estudioak egin ziren eta tartzean egun ziren ba Euskotren, e, Euskal Logistika Erakundea ez nola du nizuna gaur egun e, bai eta Hudad e, ipar, eta, bueno, ipar mm -hmm. Euskal Herriko eta eh Ipirineo Atlantikoetako Departamentuko Urbanismo Agentzia Ura, gaur egun ere mugazgaindi ba nahiko modu berezien lan egiten duena Hum -hum, ederki, etapa ez berdinak e, izan edo ditu transfermuga proiektuak ere ez da? Bai, esango genuke gaur-gaurkoz laugarren, laugarren fasearen atarian gaudela. Eh, Mileta daugeta lauko e, irailan ari gara grabatzen hau ze, esango ba, genuke e, bai, laugarren, ataria, laugarren atarian gaudela ez. Eh. Uhum. Urtegozi hauetan, e, bueno, izanen dira, ez, e, gainditu beharreko ba, fase haunitz eta poliki-poliki bueno, ba, ere e, sortzen joan diren arazoak edo konpontzeko modua ere, ez, eta artean. Bai proiektua berak ere, ba hori, e, fase ezorrenak bizi izan ditu eta hasiratik zeukan e, bai parra nolabait desbideratu edo beste hainbat ibilbide eta ekarpen eta ez dakik nola ba, e, izan, bizi izan ditu aldaketak egondira tartean eta hasiratik eh ideiatik gaur egunen arte mm -hmm. eh ederki asko evoluzionatu dugula e, evoluzionatu duela esango nuke, ez? Mm -hmm. bai, eta bakasu hortan adibidez e, lehen estudio hutsak egiten ziren e, hau da, diagnosiak, ez? Azterlanak ikusteko mugikortasun aukerak zeinzuk ziren adibidez Donosti eta Bayona arteko autobus zerbitzu batek zernolako e, aukera izango lukeen, ez? Mm -hmm. Zerbitzu e, publiko gisa eh azterlanetarara mugatzen ziren Em, gara jartan, bauri, e, ekintzak, eta gaur egun, bimila eta masei azgerustik, e, Azterlanak ez ezik beste hainbat jarduera ere barne biltzen ditu proiektuak, ala nola informazio batari bat, ez, bida e, egokitutako informazio atari bat. E, ez hori bakarrik, baita ere, eus, euroesko aldetik, bertatik, koordinazio lan bat egiten dugu, egoaldeko e, e, e, bueno eh bihasuah bi aldeetako eh bat egin dezaten eta ba garraio kontuetan ere aurrera aurrera pausuak e, eman ditzaten. Uhum. Eta nori zuzendua da proiektua hau zeazki? Eh bueno, proiektuaren hartzailea esango nuke mugatzen diko biztanleria dela oroa hartuta, ez? baina alere ba bueno, mugatzen diko langileak e, ba, nola esan, turistak ere izango litzake izango lirateke ba, informazio kanal hau baliatu dezaketenak mm -hmm. e, Azken batean da nolabait informazioa ematea mugikortasun e, modu ezberdinetan dauden aukerak baliatzeko ez e, garraio publikoaren ba postu sendua egiten da e, erramienta hontan informazio kanal hontan eta eta beraz ba, garraio publikoa erabili dezaken edonork balia dezake Mm -hmm. Eh, orregatik ez dela bai, bakarrik, e, ba aldi baterako erabil daitekeena, baizik eta edozein momentutan, ba, e transfermuga den atarian sartuta, ba ibilbideak e, kalkula daitezke. Mm -hmm. Eta egunerokoan ere, arrepidea hartzen duten horientzat ere egina dago, ba, guk hori e, dugu buruta, baina zukaipatu bezala, hori eta zaparte ere, ba, puntualki hemen e, egun batzuk e, dagoenari ere zuzendua dago. E, agian bai, etzen nasirako ideia, gehiagozen agian, bus, garraio, garraio publikoaren, zerbitzuaren ustiapen hori, informazioaren ustiapen hori egitea, eta herritarren eskui hartzea ez, E, agian ez da horren beste edo, ez, proiektuak ez du horren besteko garapene izan e, ariketa errepidean diarduten entzat, e, pos, balea garri zuertatzen arte ez. Eta hortaz badi hotxut, e, bestelako, agian, bestelako garapen txikiago edo sumeago batzuk izan ditu proiektuak eta, eta garraio publikoari e, lotuta batez ere ez. E, esango nuke perimetro aldetik ere, lehen Pirineo Atlantikoak eta Gipuzkoa zen, e, barani, garraio publikoaren eskaintzaren neurria, gaur egun Akitania Berria, Euskadi eta Nafarroaren garraio publiko zerbitzu ezberdinak barne biltzen ditu plataformak. Hortaz, garapenak, gehiago joan izan da, e, perimetroa luzatzetik, e, no la garraio bide modu pribatu horietara ustiatzea baino, uh -huh. ez? hori izango da ideia edo ekarpen nagusia izango nuke. Mhm. Uh -huh. Everkin. Mugaz gaindikoo a Ochak. Gaurrengo egoera zertan da garraio eskaintzari begira? Bueno, ikusten dugu oraindik ere bueno, Mugaz gaindi diardugunok Ba, garraio, edo, bueno, muga austura bat dagoela, garraio publikoaren eskaintzari begira, oda e, adibide ximple bat emate darren, e, berrian trenak e, endaian gelitzen dira, endaiatik abiatzen dira, baina zoik iparralderuntz, e, eta endaian dute azken e, ibilbidea. Aldi berean, e, zerkaniaseko linia, oda donostiako nukleo, doi, buzkoako nukleo hortan, or, Ba trenak gelditzen dira eta eta Irunetik abiatzen dira oina beti ere Gipuzkoa hegoalderuntz. Mm Hortaz -hmm. ikusten dugu e, oso eskaintza publiko murritza dagoela garraio publikoaren aldetik eta mugazgain dikoa dena eta horrek zert zertaren ematen gaitu bakotxe pribatua erabiltzera, ez? Mm -hmm. Eh mugazgain dibizi engarenok ba ez dugu kotxea erabili, osea beste remediorik. Mm -hmm ortaz ba, ba bueno, e, eta gauzak parekatze aldera helburu litzateke bus garraio publiko eh ezartzea bi aldeetan, ez? E, mm -hmm. muga nolabait austea litzateke erronka nagusia eta gaur egun ere erronka horrek bihard douai. Mhm. Mm Mogaz gaindik ibiltzea oraindik ere, e, zaila dela erran dezakegu bereaz, zedo ezagutza handitu dugu e, azken urteotan edo gaioneri dagokionez? Ez dakit ez, ez, ezagutza falta ote den erronka nagusia, bai esango nuke eta errealitatearia txikita, betiere, ere, e, bi sistema nazionalen artean gau dela mugaz eta hortaz, ba, ba, garraioaren aldetik, badago austura bat salba daitekena, da baintzat lot daitekeena, mm -hmm. e, bidazoaren bi aldeetan, edo bidazoa zeharkatuz baintzat, e, bai eta akitania berri eta nafarroaren e, artean ere, eta hortaz, Ba, nahiz eta administraziok lan berezi edo lan eskerga bat egin behar duten e, posible dela soluzio bide bat topatzea mugatzen biztanleriak hori e, baliatzeko ez? Eta mm -hmm. ba, e, elkarrezagutzen garen inean eta elkarren e, bata bestearen ori, behar izana izan e, dugunen inean, bori ba, ez, elkar... E, elkarreikiko edo elkar gerturatzen gait justen eh, soluzio bideak topatu beharko gaituzke e, artean garraioa da horietako zerbitzu publiko, gar, garraio zerbitzu publikoak lirateke mm -hmm. konpon bide zera, benenaz. <hazan> Ederki, mugaz gaindiko mugikortasuna errazteko aurrera pausu batzuk eman dira e, da gueneko ai, ditugu eta proiektua abiatu zenetik ba, agian gehiago Bai, aurrera pausu batzuk eman dira, ez? Eh, transfermuga izan daiteke horietan, horietan, ba bueno, e, bat, baina badira beste muga gaindiko esperientzia batzuk proiektu Europa mm -hmm. gisa eh, gorpustu do zurmamitu direnak eta, eta badira oraindik ere aurrera pasu asko eman beharrekoak, adibidez eh pentsatzen ari naiz garraio txartelen e, afera, aferan nola bait esatearren e, garraio txartelak mugiarekin mugi txartelarekin Gipuzkoan e, erabat berab edatua dagoen mm -hmm. e, garraio txartel horrekin oraindik ezin dugu adibidez e, donioan pues Doni iritsi hori badai izan daiteke ez or, oraindik aurrera pausu bat emateke eta zeretik ez ba ipar euskal bueno euskal irigunel karguan ain dagoen txik txak txartela garraio publikoaren txartelori, hori tik ez litzateken erabilgarri hegoaldeko erraiio sarean. E, ez Elkarra eragin kortasun hori e, garatu beharreko bide bat dela ikuste dut e, baita euroskoaldaren bon, apustutako bat ere hori bada eta gero beste habat alorretan ere ba, aurre era bidde asko daude baindik e, ez zurma mitzeeke. Erran dezakigu ez... E... Bueno, ba, Proiektu hau abiatzeak ekarri dituela, ba, bueno, e, aurrera pauzu gehiagoren beharrak edo bueno, ikusi direla ez hortaz e, gaineren badirela oraindik egiteke dauden gauzak ez? Bai e, konturatzen zara ez, bideo aurrattu zua zela, e, beste hainbat erronka i zaizkizula hori parez pare eta hori i erantzun beharra dagoela ezin ba, ezinbestean eta aliketa aztakin nola esan tentuz eta bestedakit. Ba, E, lan eskerga datorkio gainera e, bidea urratu urratuago zela, ez? Eta hortaz ba, bai, eh exigentzia berdi, berriak ere eh Europa Europa aldetik mugikortasun jasangarrian ere, pues, e, legislazioa latuz aldatzen ari da e, denbora igaroala eta hortaz ba, e, administrazio eh mailan eh ba, edo eh geruzats berdinek lan eskargandia egin bar izango dute e, horietara moldatzeko urtasun bai, e, bidea bidea eginala e, erronka berriak mm -hmm. eh dira bai. Mugaz gaindiko indicó a Ochak Bideari bi enbialdetako garraio zerbitzuen berri emateko ba, plataforma numeriko bat sortu duzu e eh? hiru hizkuntzetan dagoena eta bueno ba kontagozu fiskalat zer aurkitu dezakegu webune horretan transfermuga.eu du izena hori izango litzateke eh hori dispozitibo horterako sarbidea dispozitiboaren muina edo eh lehenezan besala informazio kanala bat da mm -hmm. garraio publikoaren zerbitzu ezberdinak e, ba Erakusti, erakutsi edo eskaintzen dituena, eh, bidaiak, bidaiaren lehen, lehen dabiziko fasea baino ez da da planifikaziora lotuta dagoen zerbait. Mm -hmm. Ez da ordainketa sistema bat, erreserba dispositibo bat, baizik eta zorgik eh, lerratzen da planifikaziora. Mm -hmm. eh, nik A puntutik B puntura joan nahi baddin badut ze garraio publiko aukera ditut mm -hmm. edo ze zenbateko ibilbida daukat. Oinez egina egin, nahi izan gero, ibilbide hori. Hortaz, bada, ibilbide kalkula bat, eta nola bait, e, naiz eta gaur egun, bueno, mantenu lanetan e, dagoen, haren e, ideia izan da, haren idea iniziatikoa izan da, bos, akitania berriko edozein puntutik, bai euskaditik eta bai nafarroatik, gainontzeko lurraldeetara, oda, perimetro hortan dagoen mm -hmm. edozein beste puntura, e, puntutara joateko bateko, haukera ematea ez. E, hortaz, muga nola bait, Ez hautsi, baina bai informazioa ematen da e, beste, beste lurraletan ze, ze, ze garraio eskaintza daukedan jakiteko, ez? <gülüyor> Eberki. Eta garraioaren kostuari begira, mogaz gaindiko herritarrentzako eskaintza bereziak badira, hau da, Hendaian bizi eta donostian lan egiten duen lankile batek edo errenterian bizi eta baionan ikasten duen ikasle batek, deskontuak izaten alditu bi aldeetan edo bizi den lekuan bakarrik. E... Galo, eskaintza bereziak e, egon badaude, baina normalean beti ere e, lurralde batia txikita egoten dira, ez? E, badak, jakin badakigu Araban, Gipuzkon eta Bizkaian, e, euskal autonomia arkidegoan, e, foru aldundiek beregan justela garraio deskontu, garraio eskaintza berezi batzuk eta artean badago linea bat edo zerbitzu bat mugaz gaindikoa dena, hortaz mugaz gaindiko biztanleriak balia dezake, E, Gipuzkoari da, dagokion bus Obari sistema duena delakoa, uhum. hain zuzen ere Euskotrenek zerbitzu ematen duelako hein no. eta bidaiari kopurua nahiko esanguratsua da, ez? esango genuke bataz e, beste, 2023an 2000 2000tik pertsona e, atera edo, bueno, iritsi zela hein daiako geltokira edo handik e, egoaldeko edo zein geltokitara jontzala hein E, topoko de tren hartuta. <risa> Hortaz, eh bai esango nuke e, eskaintzak badaudela edo hori sistema desberdinak ezarrita daudela eh segun eta zer lurraldetan dauden, e, baina asken batean izango litzaldeke gehiago erronka e, elkarreragintasunean, ez? Hau da, egunerokotasun horretan eh errekonozitzea lurraldeko den jendeari e, ba no la e, beste lurraldeetan ere modu nahiko askean ibiltzeko mm -hmm. aukera emate. Hori litzateke pixka bat e, ingarraioaren edo bidai tartenen pues edo interoperabilidad hori sustatzearen erronka nagusia, ez? Azken batean, e, lehen lenesan bezala, ba mugia erekoñozitua er, er, izatea eh bai, par euskalerrriko mugikortasun sindikatuak mm -hmm. kudeatzen dituen linea ezberdinetan Aintzatetxi baita ere ba, txik-tsak txartela iparaldekoa dena egoaldeko garraio publiko sare ezberdinetan, hori litzateke gehiago erronka. Ez horren beste e, mugazka eskaintza berezia, ezkaintza berezia, e, beharro duen ez ezta ez baizik eta nola baita parek atzea. Estratu berdintasun bat egotea e, mugaren alde batean egon edo bestean egon. Eta? <gül> Eberki, ba, pehio barren etxea, mila esker, gurekin izateagatik, eta berriz ere, ba, eskerrik asko. Ma, eskerrik asko zu behi. Mugaz gaindiko Euskal Irratien eta Antxeta Irratiaren podcast bat, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Pirineo Atlantikoetako Departamenduaren babesarekin.